Estamos escoitando o paso doble Leixapen. Ostras. Va vamos a... Perdón de sacar unha esta cosa tan permosa? Pois pues, agasolloume Andrea, oh, unha no poe claro. poeta de Villa García que que vende a recoller un premio de Dacoruña. Vamos a falar con ela. Vamos saúdamola. Moi boas tardes, Andrea. Moi boa tarde. que tal? Como vai? Andrea Fernández Maneiro Maneiro, sí que, que Fernando Maneiro Ven de recoller un premio de poesía oh. Oh, Ostras ali... O ano pasado, eh O pero, que pero, pero, que mo agora Escoito o eh, non? Es esperar Pero é un premio, pero é un premio É eh, eh, xa mo co libro feito coli... oh, Ah, ah e Ou seja que ve Doble Acabamos até o libro En canto go... tivemos o libro Pois, fixeron uh -huh. entrega do, do premio E miramos oh, o libro Ah, mirar que ben E pasamos unha xornada ben bonita na Coruña, eh. Boa pila. Ademais, con pila, bueno, ramo de mulleres de poetas creativas que nos admiramos moito, empezando por en Pedreira continuando, bueno, Varela. Eu vou nos decir todo, eso quería, Estaba Diana Varela Puñal, Estaba eh Pedreira Mapedreira. Estaba Montserrat Jordi, que es poeta boa, también muy... O mejor no la conocedores tanto, pero es, es lo t mismo ramo. Creativa. E estaba Julio eh, López Marcarce. Ya. Y bueno. luego estaba yo. La verdad que fue muy, muy agradable. Fue una entrega de premio fantástica. Sí. Bueno. Bueno. Que parabéns gracias. De verdade que, que me alegro moitísimo Por ti e por todo todo, todo ese, ese Ramillete Entre sí, sí, comillas sí, sí. De, de persoas creativas mm. que, Sabes me dicir unha cousa Do Paso Doble de Ixapran que de escuitar Que seguimos escuitando de fondo Vale, pois pues, Pasa unha cousa, curiosamente O sábado xe nunha semana mm. Estaremos facendo unha homenaxe O compositor de ese Paso Doble mm. Que se chamaba Juan Barcala Correu mm. con 60 anos, moi novo Carai. Hai dousa niños entón, Era o gaiteiro de Cornaz De aquí de Vila García de Arroz un, un home entregado á música Que foi mestre de moitos gaiteiros De aquí da zona no, De xente nova mm. Que andivo en moitos grupos De, mm -hmm. de toda a zona e Este Paso Doble Tivo un grande éxito e Toca o case todo mundo en día mm -hmm. Eh, eu quixencho eh, eh, dar Julio, porque é un paso doble moi eh, como diría eu, alegre. Sa, é, é moi alegre e a veces é como moi meu, teño como meu, ah. como querido, moi querido. Eh, un paso doble eh, querido, vamos. Ma mago que estemos, moi querido, mago que estemos lonche para poder bailar os entos pois si, sí. vamos <risas> nada, era eso que íamos a facerlle que que íamos a facerlle pois, homenaxe xa. a Juan. Sí. Eh, chamada palabra de gaiteiro, vai ser unha cousa poética. Sí, sí. pois alegróme muitísimo. Eh choraremoslo con festa. Buen, mecla, eh. bueno, que que, que dela eh, eh, acompañada de, de grandes amigos, seguro e eh, yon un, yo un bocadiño sí, de celebración gastronómica eh. Uh -huh. eh non no creo, pero musical moita. Vale. Moita, moita. Moita, vale. moita, porque estarán case todos os grupos No que estuvo, que foram moitos Alguns xa están desaparecidos mm. eh, Pero bueno eh, Vai ser unha festa porque a noña Usaría que fora outra cousa Pois pues, así xera eh, Perdonade ajá. o inciso que me fun por aquí pero no, no, aproveitando no, no, que pasábamos sí, por aquí pues sí, claro, exacto, ¿eh? exactamente si he hecho lo muy bien porque a ver si he hecho lo bien porque expliqué yo los asistentes que, que bueno que fue un agasallo que me mandó precisamente Andrea eh, que eu quería disfrutar con todos los asistentes eh, o sea sé si que que bueno muchísimas gracias es un paso Andrea. doble de bailar eh botademe ahí un paso doble bien botado exactamente <risas> de, de verdad de que allí pedir precisamente a nuestro grupo de, de de de danza aquí en la asociación que hoy está precisamente competindo en Xinzo si, en Xinzo si, oi xe están en Xinzo de Lima competindo de a nivel de a a Eso, por favor que xa sería o día redondo si, si sí, sí, o galla o galla o galla o galla o que xe sí. oi que mirente aí nas na redes eh, apareceu aí un un, un fixolito con con E logo hai fotoxornalistas que non sei se merecen unha medalla ou que me deben. Un, un un frixolito que que aí un, ah, sí. un, unhas flores de cornos, digo un en que pusieron os cornos floridos, son florido, terribles. Terrible de verdade. Ben, ben Eu admiro muitísimo, admiro muitísimo fotoxornalista. Que quen de facer estas cousas. De, eu eu a, ademais ben a conto despois das declaracións que acaban de ir acabamos sí. de ir falando de que os que foron a ese sí, sí. A, a esa xuntanza de América parece ser que son xente que que, que él non admira. Si. Sí. E esos que son representantes da da nosa España, De vale? todas maneiras, eu creo que non hai que facer dixa sorte as cousas. as cuestións de admiración é unha son percepcións persoais. Vale. Sí. Son como as opinións. E vou dicir unha barbaridade, pero así, cada cada opinión, as opinións son como cus. Todos Exactamente. Tem, todos temos unha. Todos temos unha. E valen pouco e vale para sentar neles. Exactamente. Pouco máis, eh? Sí, señor. Talvez lo digo. Sí, tanto, sí. eu, eu son da opinión de que a determinada, sobre todo tuño un amigo Teña un amigo que era político de isono mm. por razón sovia e si política é mm. ingrata cando eres honrado e traballador. Pecía: no? sí. "Eu a parvadas non respondo. E cando que, é que, é, é que, é que, é que decían teña. parvadas Non respondía Para responderle a unha parvada vou decir outra parvada é, é que, que, é... Fijan que, sí, sí, que fijan de me... que queiran Que fijan as parbadas que queiran y ademais coincide con ese refrán noso Que eh, mm, eh, o mellor desprecio non facera precio Non facera precio Non o sea, facera precio a ningún E claro. eu sinto moi Este home perdeu o norte Hmm. literalmente eh, eh, eh, escorou pol centro literalmente é eh, claro, cando un perdeu norte escorou pol centro sí. xa non, está, bueno, non está nin na ver, arriba, nin abaixo, nin nin un lado a ver que centro é ese <risas> o centro, o centro por iso cocagando falde un aparmado algo así e dixen, oi, este perdeu norte Eh, perdeu, perdeu non, pero literalmente perdeu. Pero sí, sí, sí. non te perdemos encantados. acaba de... Escoita, acabo de... Acabo de decirme, o Máximo de Suiza dice Bonita definición. Eu <risa> creo... creo, creo. Sí, sí. Preciosa, non, bonita non, preciosa. É o sea, poética. É ¿sí? bueno. poética, é Sí, claro. Pois <risa> pues alegro moi teño. Ha, había quen dicía que Metían os poetas, metían os escritores metíanos na, na na cadea porque se atrevían a dicir a verdade. Sí, pero os poetas e poeta, a mulleres e homens tiramos unha cousa boa, eh? que aprendemos a decirlo para que non se enteraran. Eh... Diciámolo igual, pero non se enteraban porque okay. non daban pa máis. É claro. un momento en que Gloria Fuertes era especialista nestas cousas. Eh? Sí, Poxa, sí, a maest... Quero decir que la jaba, cada unha que deixaba baneando o mundo, uh -huh. pero había que saber entendelo. Con, sí, claro. con un vocabulario precioso tamén. A verdade que bueno, sí. Pues, sí, pues, sí eh, Volvo a decir Máximo, el norte es norte siempre. E eh, sí. cando perdes ches perdido quedou. Exactamente. Perdón, o norte que quedou perdido, e ainda por riba aliviado en algúns casos. Eh, Nese caso casi, casi casi estou contigo, creo que coido que ese norte que temos nós no aí un sí, poñiño sí. aliviado quedou tamén. Un poñiño, sí. sí, si, si, non sei se será se non acabara cumprindo o refrán aquel que acordades como era. Em eh, Algo virá que boche fará. Exactamente. Pero, pero bueno, polo momento, como temos un presi invisible, sí. moita xente non sabe nin é. No. Pois, a ver, para a próxima campaña electoral de quen é. Para sí, que non sí. poñar fotos e isto. Pero neste momento é curioso, pero o presidente da xunta máis invisible que tivemos ata agora. Sí, sí, sí. É ah, unha sí, magua, sí. eh? Non me digas. É unha magua porque non sabes a canto do parri. Eh? teñábolo <risas> <risas> identificado pero agora, dialécticamente eh, eh, bueno, falo sempre dialécticamente, eh, pues falando, eh, falo dia fa dialécticamente. falando dialécticamente algúns políticos e algúns que non son políticos dicen que roeda por aí un presidente eh, rodadar como arriero como arriero é eh, rodar, rodar, rodar pero eu non vim por aí nada <risos> bueno, bueno, Pode, pode haber unas ruedas marcadas, yes. pero passou un carro o non, ou passou unha roda, quen sabe. A, a saber, a saber, do muillo. Coita, eh, que que a, a radio é eh, así de, de, de sí, sí, no, <risos> Ti, eh, no? sabes, si sí, que o tempo que vais nos en río, eh, tí, Tesa, teso Carón ese unha cousa que eu, di, bueno, coido que lle chei recibiche, además en, en papel por Medulia Editorial, que em, teño entendido que, que, que é moi moi apreciada por todos, a, eso de el voto de, de silencio. Pois pues si. Sí, teño por aquí, teño, teño. Pois tamén no in da lectura cativa aínda que sexa. Sí, a non hai problema. Vou vos contar unha cousa. Dime. Este libro é unha Unha deuda cobrada Ajá. Podería dicir que unha vinganza E eh? pode que tamén Vaya. Pero é unha deuda que lle cobrei eu as monxas Por deseducarme Ah, <ríe> ah, <pues, ríe> ah Entón é unha satisfacción tamén Uf, que quedei aliviada Que dixo de verdad é ah. eh, como un parto esto Que quedei aliviadísima caray. Aliviadísima pues me eh, por, eso chama, por eso chamo Voto de, sil de silencio Falo Da, do que é a experiencia frustrante mm. o que chama en Mapedreira os días de chuvia mm. ah, eh? que carai, carai. pasados nun colexio carai. para transformar a esas nenas nas mulleres que elas sí. querían que fóramos <risa> ¿no? que, que, que tiñen moito respaldo administrativo tamén total e absoluto total e absoluto demasiado demais. demasiado, demasiado. Eh, bueno, eu sempre dixen que Que as mulleres educadas nos colexos de Monxa como aldeas abandonadas Sí, igual, también, igual, igual. También. Sí. Porque as nenas teñen moita vida, as aldeas teñen moita vida, cando llevas sacando todo, mm. non queda nada. Espremeda, sí, sí. Non sí, queda nada, nada do que era, nada do no. que... Nada, no. quedan fantasmas correndo polas rúas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, non vos vou lear así máis, porque... Va. Si non, non vos leo nada, eu quería... Este libro está estructurado nunha especie de un poema título hmm. e dous poemas vencellados un de sobre a aldea sí. e outro sobre a nena pues, mm -hmm. o, que, o que escollas ti? entón leo volo dun corrido vale, veña cando a vida ainda era gaiola o purgatorio xa deixara de existir hmm. a escola é un cráneo limpio onde só queda hmm. unha cadeira e maneta en a silveira dentre as lousas un cacho de madeira esculpida en centímetros. O vento sacoulle os números e rincoulle dos seus dentes de sistema métrico decimal. Daquela, as leiras non tiñan metros cadrados. Non sabían delas os da parcelaria. Eran cerrados e cuncas variables que nunca se mediron en hectáreas. A escola é unha extremidade sen contornas que medra ata o esquecemento. O infinito invadirno todo coa caligrafía perfecta sempre sen números os miolos moldéanse con preces a biología é superstición e a reproducción é un misterio de anunciación e agaboxénese de capitadas escribíamos bonito outro non era cousa nosa somos de letras fixéronnos de letras y mm. muy bien muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a vos por contar conmigo por darme mucha másilla sobre todo por la parrafada que es muy agradable Hombre. Pero a nos... que... vida a mí si me paran pues hablar ni andamos de verdad de que ser de un azoa Donde Deus puxo van. Ah, bueno, es din que rouvamos ya. Es roubaste. Y <risa> García Darús es un es una fermosura, claro que sí. Vila, non, son de Vila García, quantas veces vos vou decir que son de Carril. Son a foja Cristos. Os, in, os de Vila García son ingleses. Pero escoita, escoita cousa, pero que aí en, en, en esa praia xa, xa casi non hai mm, <risa> eh. Oke. Okay. A meixas, sei que as meixas graxia, de carril morren graxia. por culpa da auja as morren as asiapónicas, todo morre todo. Porque a auga, doce, que non sei que pasa co cando chove, e sei que. Sí. Bueno, pero su foi toda a vida. Bueno, pero, eh, pero seja, que, eh, somos supervivintes, eh. Vale, pues, seja, que supervivindo. Que, que eu si machego precisamente aí a Carril, xa non digo Vila García. Se me a Carril, e ainda son capaz de de gustar contigo unhas por... a meixer de Carril bueno, con vale. con Albariño, ¿no? Faltaría máis. Pois teño teño na xenda apuntado para poder pasar por aí. Pois a ver cando no como cando temos oportunidade de vernos. Claro que sí, sí Para sí. mí un, un placer falar con vos, é eh? muy divertido de, y es agradable. Es para, es agradable, para nos unha honra y un placer, Andrea. Sí, sí. Sigue disfrutando. Muitísimas gracias, Biquiños. Eh, igualmente, ta, ta logo, chao, chao, chao, gracias. un agasallo que nos fixo, Uy, sí, sí, Que sí, queda aquí na nosa no documentación audífena. Venga, máis música.